Gyuri arra ébredt, hogy iszonyatosan fáj a feje. Fázott, és valami nagyon nyomta az oldalát. Kinyitotta a szemét. Körülötte rozsdás úcskaságok, tűzifa, kerti székek egymásra pakolva. Valahol fentről fény szűrődött be egy rácsos ablakon. A pincében van, gondolta. Felült, fázósan magára húzta a durva szövésű takarót, amit az apja dobott rá, miután lecipelte ide eszméletlen állapotban. Mégis mi a jó francot gondolt? Tette fel a kérdést önmagának. Erőszakkal nem fog tudni rávírni, hogy segítsek neki megszerezni azokat a dokumentumokat. Ha pedig itt tart, akkor úgy sem számíthat a segítségemre. Felállt, utat tört magának a pincelépcső felé, a bordó vasajtó alatt kikémlelt, de az udvar kihalt volt és sötét. Megpróbálta kinyitni, de ő maga sem gondolta komolyan, hogy az apja nyitva hagyja a pince ajtaját, miután őt ide zárta. Nem először volt ilyen helyzetben. Volt, hogy apja napokra bezárta a régebbi lakásúba, mikor haragudott rá. Onnan könnyű volt megszökni, egy idő után már ismerte a zárakat, megtanulta kinyitni őket. Ezt valahogy nem vette az apja számításba. Visszament a lépcsőn, kivette a zsebéből az öngyújtóját, és egy darab drót után kutatott. Nem kellett sokáig keresgélnie, szakszerűen meghajlította, majd visszament és a zárba helyezte a tolvai kulcsot. Néhány perc múlva kattant a zár, ő pedig lenyomta a kilincset, de az nem engedett. A büdös francba, lakatva rajta, szitkozódott halkan. Lement, leült a hevenyészet nyoszójára, és gondolkozni kezdett, hogy lehet neki kijutni. Az ablak három méter magasan volt, rács volt rajta, de meg kellett próbálnia, háta szerencséje lesz. Egymásra rakta a kerti székeket, és felhúzta magát. Az ablaknak széles belső pereme volt, könnyedén rátérdelhetett. Megfogta a rácsot, mennyire stabil. Elég régi volt, de a falnak, tekintve, hogy valami vájogépülethez tartozott, elég porhanyós állaga volt. Megrázta erősen, érezte, mozog a falban. Közel fél órájába tellett, hogy a rács mozgatásával egyre nagyobb rést váljon, végül egyszerűen kitolta a rácsot és kibújt az ablakon. Úgy döntött, összeszedi a holmiát és meglép, mielőtt az apja valami újabb okosságot eszel ki az itt tartására. Úgy tűnt, itt már aludni is veszélyes lett volna ezek után. Óvatosan, mint egy betörő, a házhozosont. Volt alkalma megfigyelni, hogy mozognak apja barátai egy-egy akció során. Alkan benyitott a konyhába, hallgatózni kezdett. Semmi zaj nem hallatszott a szobából, ahová most be kellett jutnia, hogy a kabátját és az okmányait magához vegye. Tudta, ha apja felébred, verekedni kezdenek. Simán le tudná már nyomni az öreget, de nem akarta bántani. Akármilyen is volt vele, mégiscsak az apja. Lenyomta az ajtókilincset, majd belépett a szobába. Az apja ágya a fal mellett volt, két nagy szekrény közt. Az ő ágya az ablak alatt, mellette egy éjeli szekrény, mahol az iratait tartotta. Jakab egyenletesen szuszogott, úgy tűnt jól beszívott, mielőtt lefeküdt. Gyuri odalopódzott a szekrényhez, a fiókból kimarkolta a személyét és egy borítékot, amelyben az anyakönyvi kivonata és más egyéb hivatalosok irat lapult. Azóta hozzá sem nyúlt, mióta kikerült az intézetből. A kis szekrény alsó részében a ruhák alatt tartott némi pénzt, azt is magához vette, és az ágy mellett lévő hátizsákba pakolta a ruháival együtt. Leakasztotta a bélelt farmerkabátját a falról, és megfordult, hogy kimenjen a szobából, de meglepetésére az apja útját állta az ajtóban. Kezében valami csillogott. Gyuri nem tudta, hogy ki az, vagy valamiféle fegyvert szerzett az öreg. Remélte, hogy ki is, az tudja hárítani. A nem. Hová mész, fiam? kérdezte reket hangoljak Jakab. Elmegyek. Nem tarthatsz itt erőszakkal. A bajt magadnak csinálod, ha nem engedsz, mondta ő fenyegető hangon. Ugyan-ugyan, beszéljünk értelmesen. Lépett közelebb, s Gyuri most látta meg, hogy egy kézi fegyver van nála. Hogy működő képese azt nem akarta kipróbálni. Miről beszélnénk? Leütöttél, bezártál a pincébe? Szólt haraggal. Kijöttél nem? Tudtam, hogy kiösszonnét, csak meg akartam mutatni, hogy még nem vagyok az a nadrágba vén ember, akinek gondolsz. Ezt miért nekem akarod bebizonyítani? Én mindig segítettem neked, nektek. Egy lépést tett az apja felé, aki cseltneszelt, és a fegyverrel hadonászni kezdett. Gyuri pedig a háti zsákkal csapott oda először, majd a bal kezével sújtott le, mikor az apja a zsák felé fordult. Gyuri le halántékon találta, de pont ebben a pillanatban a fegyver is eldördült, s mindketten a padlóra zuhantak. Gyuri úgy érezte, mintha megégette volna az oldalát, majd a meleg vér végig a bordáin. Elszédült, nem tudta, hogy mennyire találta el a golyó. Feltápászkodott, és az eszméletlen apját átlépve kirohant a házból. Feltépte a kerítés kapuját, majd az utca sarokig rohant. Az utca lámpa fényénél lepillantott vérben uszó pólójára a bal karja alatt. Felemelte a pólót, de csak vért látott. Kivette a hátizsákból egy pólót, rászorította a sebre, az övét kihúzta nadrágból, Átfogta vele a melkasát, hogy az odaszorítsa a pólót a sebre. Két utcára volt a játszótér, ahol egy kút is volt. Mire odaért, már vacogott. Megmosta a kezét a kútnál, és magára húzta a kabátját. Pihent egy keveset, majd felgyalogolt a legközelebbi telefonfülkéig. Nadrágja zsebében még mindig ott volt Nóra telefonszáma, aprót kotort ki a másik zsebéből, és reménykedett, hogy hajnali fél háromkor. Fel fogja venni a nő a telefont. Tonka szeme azonnal felpattant a telefon csörgésre. Azt hitte András telefonál, talán történt valami emesével. A második csörgésnél már a kezében volt a kagyló. – András? – Nóra! – hadarta Gyuri. – Figyelj rám, mert nincs sok apróm, oda kell mennem hozzád, add meg a címed! – Tessék, ki az? – zavarodott össze Tonka. – meg, a címed! – Hadarta újra. El kell tűnöm. Tonka hirtelen ráeszmélt, kivel beszél. Hol vagy? Az most mindegy, mond a címet. Ha azt akarod, hogy segítsek, akkor mondd már. Üvöltötte, ahogy a torkán kifért. Jól van. Kiáltott vissza, és sebesen lediktálta a címet. Gyuri szónélkül tette le a kagylót. Tonka csak állt a néma készülékkel a kezében, majd hirtelen feleszmélt, mit is csinált. És ha nem egyedül van, Esetleg többen jönnek azzal az indokkal, hogy Gyuri segítséget kér és kirabolják. A fiú sejti, hogy van nála pénz. Magára kapkodta a ruháit, az ablakhoz sietett. Nem telt bele fél óra, egy taxi állt meg a ház előtt. Gyuri egyedül szállt ki belőle, a taxi elhajtott. A fiú egy darabig állt, kezét a hón alászorítva, összegörnyedve, majd lassan leült a földre. Tonka nem sokat teket teketúriázott, Lerohant a ház elé. Gyuri összegörnyedve ült a földön, nyöszörgött. – Mi történt veled? – gugolt le Tonka, majd a fiú fájdalomtól eltorzult arcára nézett, onnan az oldalára szorított, valaha fehér pólóra tévedt a tekintete, amit teljesen átitatott a vér. A szája elé kapta a kezét. – Úristen, mentőre van szükséged? – Nem! – mondta az állapotához képest elég határozott hangon Gyuri. Tonka tétovázott, majd felsegítette a fiút, és bebotorkáltak a lépcsőházba, majd nagy nehezen az emeletre, ahol András lakása volt. Tonka lefektette őt a bőrkanapéra a nappaliban, a fürdőszobába rohant vizért, törölközőért. Mikor visszatért, Gyuri holcsápadtan csukott szemmel feküdt, valószínű, hogy a nagy vérveszteségtől elájult. Lefejtette az ujjait a hátizsákról, majd nagy nehezen levette a kabátot róla. Volt már gyakorlata ebben, hiszen édesanyját évekig vetkőztette, öltöztette, mosdatta. Fogott egy ollót, levágta a pólót Gyuri melkasáról, és alaposan megnézte a sebet. Nem tűnt túl nagynak, de mélyvágás volt, vagy horzsolás. Tonka nem tudta eldönteni, mi okozhatta, ki is aligha csúnyám vérzett még mindig. Lemosta a sepp környékét, és így jobban meg tudta nézni. Nem volt szakértő, de a hosszú horzsolást akár egy golyó is okozhatta. Mást nem igen tudott elképzelni. A seb szélei megpörkölődtek. Fertőtlenítőt hozott, és lemosta a sepp körüli területet, majd vastag mullapot nyomott rá, és egy tekercsel bekötözte. Még szerencse, hogy András tartott otthon elsősegélydobozt. Gyuri nem ébredt fel, még mindig aludt. Lemosta a vért a fiú kezéről, majd betakarta őt egy melegtakaróval. A véres ruhákat egy nejlonzsákba dobta. Leült, gondolkozott. Ha valami akció során sérült meg, akkor a rendőrség keresni fogja. Esély sincs rá, hogy átmenjenek a határon. Talán még útlevele sincs. Szeme a fiú hátizsákjára tévedett. Belenézett. Néhány fehérnemű, Nadrág, egy megsárgult boríték volt benne. A hátizsák egyik zsebében megtalálta gyuri személyi igazolványát, egészségügyi kártyáját. A borítékban a szakmunkásképző iskola első éves bizonyítványát, egy igazolást a fúti gyermekotthonból való elbocsátásról, születési anyakönyvi kivonatot, lakcímkártyát és papírpénzt talált. Megszámolta háromezer forint. Nem sok. Összehajtogatott fénykép egy matróz blúzos lányról, a hátulján üzenet. Mindig a Téd, soha másé. Emi. A lelencbe volt a barátnőm, szólalt meg halkan Gyuri, de Tonka még így is majdnem eldobta a kezében lévő fotót a rajta kapottság szégyenében. Elnézést! Nézett Gyurira, majd mindent visszapakolt a borítékba, amit visszatett a hátizsákba. Én kérek elnézést! – mondta az. – Nem akartalak halára ijeszteni. <gül> – Pedig sikerült! – nevetett fel Tonka idegesen. – Elmondod, mi történt? Gyuri nagyot sóhajtott. – Kaphatok valamit inni? – Persze! – ugrott fel Tonka. – Ásványvízió lesz? – Valami erősebb esetleg? – nevetett az reketten. Tonka elbizonytalanodott. Rém lett, hogy látott valahol néhány üveg viszkit vagy konyakot. Átkutatta a konyhaszekrényt, és valóban talált két üveg rance -t. Az egyiket kibontotta, öblös pohárba öntött egy keveset, majd megrántotta a vállát, és fogott még egy poharat, abba is töltött, és egy hajtásra kiitta. Aztán a másikat bevitte Gyurinak. Az felhajtotta, majd felé nyújtotta a poharat. Ez jó volt kóstolónak, most jöhet egy kicsit több. Rendben, de azért jó lenne, ha észnél maradnál, mondta Tonka, és félig töltötte a fiú poharát. Megvárta, amíg elkortyógatja, majd leült vele szemben egy fotelbe, és kérdőn nézett Gyurira. Tehát? Gyuri elmesélt mindent, ami aznap délután és este történt. Apja ajánlatát, majd, hogy leütötte őt, és a pincébe zárta, színesen ecsetelve milyen ötletesen szökött ki, aztán az apjával való találkozást, a dulakozás közben elsült fegyvert. Nem hiszem, hogy használni akarta, mondta végül Tonka kikerekedett szemére nézve. Csak meg akart félemlíteni az öreg. Aztán, amikor oda csaptam, akkor véletlenül meghúzta a ravaszt. Remélem, jól van, motyogta végül. Akkor nem keres a rendőrség, vonta le a következtetés Tonka. Persze, hogy nem. Horkant felgyúr is értődötten. – Volt már dolgod velük? Van priuszod? – kérdezte óvatosan. – Nincs – vonta meg a vállát. – Én csak eladtam a szajrét, soha nem vettem részt akcióban, vagy legalábbis közvetlenül nem. Csak épp falasztam néha, de az is még akkor volt, amikor kiskorú voltam. – Hála az égnek! – sóhajtott Tonka egy nagyot. – Miért? – mert ha lenne priuszod, nem biztos, hogy kapnál útlevelet. – Ja! – Gyuri becsukta a szemét. Arcába visszatért a szín, köszönhetően az alkoholnak. – Nem is mondtam még, hogy mit döntöttem. – Nyitotta ki a szemét, és tonkára nézett. – Mit döntöttél? – Úgy döntöttem, hogy segítek a húgomnak, de cserébe segítenet kell munkát találni. Nem akarok ide visszajönni. Amerikába akarok menni. Tonka nézte az eltökélt arcot, a dacosan felszegett állat, amely mind a 19 évével együtt határozottságot sugárzott. Áll az alku, nyújtotta felé a kezét, de előbb rendbe kell jönnöd, és útlevelet kell csináltatnod. Gyuri megrázta a felé nyújtott kezet, majd magára húzta a takarót, behúnyta a szemét újra, úgy kérdezte. Ugye segítesz? A határozott férfiból hirtelen kisfiú lett, ahogy a kérdés elhangzott. – Persze, hogy segítek. Elintézünk mindent, és ha ügyesek leszünk, egy hét múlva már a kezünkben lesz az útleveled. De mielőtt elmegyünk, még meg kell tenned valamit. – Mi az? – motyogta félálomba a fiú. – El kell menned az édesanyádhoz, hogy elbúcsúsz tőle. Gyuri nem válaszolt, de Tonka tudta, hogy meg fogja tenni, ha másért nem is, akkor önmaga miatt. Néhány percig Tonka azt hitte, Gyuri elaludt. Felállt, lekapcsolta a világítást, és elindult a szobája felé. Valami még történt tegnap. Hallotta a fiú hangját, így visszafordult. Egy pasas várt minket este a háznál. Nyomozó volt. Tonka szíve kihagyott egy ütemet, összeszorította az öklét. És? Kérdezte remegő hangon. Egy bizonyos hámori Antónia után érdeklődött, hogy ismerjük-e. A múltkor azt mondtad, te is megváltoztattad a neved. Tonka lehúnyta a szemét, nem válaszolt. Ettől félt a legjobban, de hogy jöttek rá egyáltalán, hogy ő? Szóval te vagy az, hagyta jóvá hallgatást a fiú. Azt mondta, újra elkezdtek nyomozni. Végig kérdezik az összes tanút és hozzátartozót. – Itt a névjegye is! – húzta ki a farmernadrág zsebéből a galacsinná gyűrt névjegykártyát. – Valami holló, Gábor! – Akkor sietnünk kell! – mondta halkan Tonka, és kiment a szobából.